Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Pe cerutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars.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 ca să știm din pricina cui a venit peste noi în aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, Spune-ne din pricina cui a venit peste noi în aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns,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 și au făcut juruință. Domnul a temes un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui. Și a zis, În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat.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 Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am poguret până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Însă Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jerfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peste-lui și peștele a versat pe Iona pe pământ.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 care a înțepat curcubetele și curcubetele s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să suflă un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine mori decât să trăiesc. Însă Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te din pecina curcubetelui,